Я пам'ятник собі. Я жив без печалі, пишався собою. Та ось несподіванка стала зі мною. Я був добрим батьком, я був чоловіком. Тепер я особа середнього віку. Середньо у мене здоров'я і зарплата. Середні городи, подвір'я і хата. Колись, якщо вдасться дістати кредити, Середнє авто собі зможу купити. Середньо у мене думки і бажання, А також і зріст мій, і світосприймання. Якщо ж у калюжу я впасти повинен, Я в неї впаду точно посередині. Життя пролітає, як потяг навстрічний, А я наче пам'ятник середньовічний. Ось тільки цей пам'ятник в тому вся справа, не охороняють закон і держава.